The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffy Lone. Good morning. Good morning.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 Buenastias, Buenastias, Buenastias, Buenastias, Buenastias, Buenastias, Buenastias, Buenastias, Buenastias, Buenastias, Buenastias, Buenastias. E mirë mënqes, e mirë se vininë këllumin e mënqesit, hello në Mjënjës, bale dhe radios komentar e klab FM dhe qitë endej Një mësuesi oltamin, si mësuesi Antin. Një mësuesi. Mësuesi theu zonën e zotrin ku do jeteni. Kjo është një javë e re, një kapitull i ri këtu në klubin e mësuesit. Kemë më në edhe zonën olta që është me ngjyrë, zotë mësues. Po po. Kur zaltimi si. që duhet më i bardh se ku? Po po po. Sepse Si premtoi koha? Si premtoi koha? Shkoi për të ngjyrosur. Si po nuk i mbajti. <laughs> Ishte e vranët Be që të atë është, është e lezeqëm Unë isha mbrëmë atje Në lungomare në famshme Po si e këshëm lungomare? O lungomare ishte mirë Ishte ok Zbërë Ishte shumë, shumë Plot me njerës mbë. Vërtet? Po A shkuam të një restorant është një restorant të mirë A ty ka tisar restorante shumë të mirë Për gjata saj Resorantet janë plot Po dje ishte dhe mëndëm plot Dhe këjë vendi kërë shkoha unë... Përlodet për prashtë. Që mba pras, e të përlodet për prashtë, bërë mishtë të mirë. Ishte përlodet për prashtë, edhe për jashtë edhe për brenda. Mirë për ti, se këpëton se të ndojnë herë të ka një formë paksa të qutishme, kërë është si në mbrëmje, si në verë, si për jashtë, ta se është edhe si restorant ku ti mund të hash me lukmë pirun me thik vjen sallata e gjithë këto edhe si ka është edhe si si club ku duan danse. Do të më muzikë ishte këto. Po po e qartë. Ti nuk e di. Ti nuk e di. Ti ke darkë ishte për mua fakë lart apo është kthyr në club? Po. Se si do të shkon domethënë kështu pash. Megjithatë ishte shumë pa njerëz. Se jithëmi në Tiranë për Lungomare në Vlor, tumllas me njerëz. Po ti pyet s'është gjithëshajm. Për një arsye apo për një tjetër, por kam përsipër se është thjesht për, po, po. për e përbrëndshme, se s'është hiç. Thjesht për zgjerta ina. Gjithë, ka ditë disa nga anthalën se janë të gjithë m'ankohen, thonë, jo s'ka parkim, jo s'ka kështu, shume vërtet ka gjësh njerëz që thotë që ka dal bukur, ka dal mirë, ka dal mirë, për por gjëg, por punka pa fund, thonë. Po a shënjisë histori me të ndrëdhen që ka ndodhe në Korçë. Kur uh, bulevardi Shën Gjergj u bë nga rrugë makinash në petonali, kishte nga ata që shkulin flokët atë kohë sepse thonin si do furnizohemi ne, si do hyjë makina? Ktu do na mbaronin, a do jetë na fiket na bëhet edhe pasaj. Dhe si përfundim, u jetojmë të gjatse madhe aty. Edhe jo, po sepse për shkak se u bë këmsore ashtu, është si thua se e detyrueshme për çdo turist ta kalojë njëra, aty edhe ndalojtë mradi Diçka për të ngrënë apo diçka për të thyrë? U ka dalë mirë këtu? Pra i shërbioi për mirë. Po. Nuk di diçje. Jo, nuk diçën. Ekstozu zonjën Zotrin. Sot data 27. Ditë mërkurë. Ditë e hënë. Mfal, ditë e hënë, këtë. Ditë e hënë. Duk sikur ishte mërkurë se. Jo, jo, është tekë. Po kalon e bukur. Kalon ditët nga dy nga. Ka kaluar shumë mirë, po kalon shumë shpejt. Në kryubile më gjithë Që ta një e mërkurë më gjithar E vërdet mm. Pa kështështë më dhoshë, ahol ta Së më kap të që mi fare më brëmë Fare Pas ka që në e përgjith shme Jo, e vetëmja në gjithë që është e mirë është isha Së kam, do me thënë fare Asë një pika alkoll O, oh, së kështë jo, në shumë pozitive Do me thënë Jo, shiko, se ka dy mënyra për në të njërë zhjuar E kësha fjallën dhe pastaj nesër më më qeske dhe atë në karkes të, mbi vete. Onse mund të të paktën një shtrirë. Këtu po i thosh vetes, paktën një shtrirë, e kupton? Një mështrirë edhe apo pushoj po gjumi na. Për siklet më tepër. Është çuditshme. Që se kam në falk. Atë. Do nisim me fitness për ditën e sotme nga Cardi B dhe Bruno Mars. Më mëqesi që gjithve. Mirë të keni arduën. Të bënim më qesin. Daddy be chase then it can't tell me let the bass up and I chase the game This gimmick is my big bronze Boogie got all them girls shut up My big fat ass got all them boys cook Pull up from Daleville now we popping bubble band Bruno <laughs> say come while I do mama need dance stay like, Hey Jackson on the grand like Hey hit the Reason why they watch all that long All that long Ooh. Yeah, I know Always Let oh. us grab your lady Personalities, The Best Music, The Funniest Shows, This is Club FM. Hai, mi e mëngjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesi, dore është në një 7 e 20 minuta. Përshëndet e gjithë dhe një jamë të mbarë, zoni, zotri. Hello. 27 gusht, zot. Igu dhe gushti. Igu dhe gushti dhe me shpo shihet tani nga moti që do të bëjmë këtu, do të kemi më sot torr. Të... A thua? Të freskët, s'e besoj. Okay. Letas gjojm uh, nga Olta, nga Goja Olta. Nga Goja e saj. Shpresojmë. Po po. 22 gradë në këtë moment, 28 do jetë maksimala për sot dhe 85% janë shanset për shi. Pritet në të nis shi rresh rreth orës 14. Jam ia. Allahu. Pamim po. Po, kështu më thonë dërjë në orë një zët po. Me orë në orë një zët, do të këtë shqitë mm. Shqiponi gati për një mbasë ditët të lagurë, zëtërin Për më në si, zëtërin Pastaj ditët në vazhtim do jenë mm. super 34 gradë arin për sëri maksimalja Do të këtë eh? po, të sëri shkërë më të imi, e? Po, do kemi për sëri ditët në zëtë Kur i është të kje që vjen? Kur fillojnë ditët në zëtë, sër Dhe fundjava që vjenë është Super, vetëm djel Vetëm djel Shtatorit dhe në datët në në shtator Kemi djel dhe temperaturë maksimale 30 grad mm. Hajde Hajde këzura Mreguli, mreguli Shkëllqyqën përiminerit Olta Të lutam Ekshtu zonja e zotrin mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Shkëllqa po dhe kel uh, të kell demit Shumë të lumë të rrkëtu Në Facebook Shkëllq Më delë keli sa e kam shok Si ndodhi kelit? Keli ka qënë në Torino me qëra fjala Pa Ka parë në deshin Sepse është Ata që njojnë e din keli është shumë tifozi fort I Juventusit Pa pa Për qëtë monë ka qënë Ata ka dalë në... nga shkallatës atyumit atje Pas kanë këtër në një që familjare Pas në gosën Po përshkuja atë që i ka shkruar atje Thot, ne ishim sot final afine. Edhe pas e shkohan pësër, nuk shkohet në stadium e kostum dhe në Bruxelles me poture e atlete. Orë ti shoq. Dhe kam pëshymi që këtu është duke i folur krejministrit, po? Po, në një përmë. Se krejministrit ishtë në stadium dhe kjo ka qënë në qëpar është folur gjatë praktikisht gjithë... Uh... Gjithë fundjaves. Gjithë fundjaves. Do me dhe në këndodit uh, shtunën në mbrëmje. E po? që ka bërta Uh, ka bërfoto Ka bërfoto me Cristiano Ronaldo Me tërë shtaten Si që një asumaro. ndryshe, bo Cristiano Ronaldo nëmër shtat Ka marrë më tjetë e një bluz Me firma Po, me firma e tjere e tjere Pra ka që një event i organizuar Si tu ashtë ata e Prisnin E dinin që Edi Rama do të vinte Sëpse mm -hmm. Ose ka vede, e ka sil bluzën e vede Monë se ka printuar të në tiran Po, edhe Edhe ta thishë e kam firmonë Në tjetë e një alternativ S She punësojë. Jo. E çrënçi si ka. Besojmë thësh se do ishte kështu se e, e, e zakonisht është ai është një nder që ta bëjnë, e ke parasysh? Nuk është një ja nder par... që ja bën ti vetes. Se kan parë që ai e ka gjetur aty bluzën. Pra, po, po, atë duhet presuponoj. Për shembull kur një ekip fiton Super Bowl-in, kan rreth 2 javë mbasi fitojnë Super Bowl-in. Në Amerikë shkojnë në shtëpinë e parë. Di prit presidenti çdo vit. Mhm. Mm prit ekipin fitues bashme vizita të tjera pafund që kanë ata në ato protokolle dhe ne këta i çojnë një bluzë. Gjithmon, ku... Është bluz e ekipit pra me numri një dhe mbjemri në presidentit atje. Se që ndodhë? Bërë dëmë, ekipi, dëmë dëmë, dëmë, është ndodhë? Këshu është bërë, do më të më të radit. Këshu është e qon ekipit, do më të më dë në, që i thot ti e njëri nga ne, këju është vleshimi. Se për e bërë veti pa sa e qupa. I thua vetë vetë, së njërë nga johë. I thua që më afirmonësë të bërë. Pak, dhe ishte te vërë me galo nuk, më në <laughs> <për>, <clears throat> U firmos dhe bluzja Ja bluzat bluza jam firmosur edhe i kjera dhe tjera Pa nuk e ditan që që se nuk kam dje kur Për arsujet e mija Shumë personale Se qarë është thënë E di që ka shkaktuar një furtun Po nuk e di se ku ta ledzojt A një këta furtun A së kam për arsujet e mija profesionale Dhe personale nuk Nuk e ke ndëryr fare të me Po <laughs> A thënë gjelëzolta, e cila mund ta gjëjë. Do mund me siguri ja, që ka dëgjuar. Jo do them. Çfar çfar thon? Çfar thon olta? Çfar thon? Nuk them dot, nuk prononcoj. As si nuk prononcoj, nuk, thon. Thon. nuk, nuk, nuk, nuk okay. mundem. Ëh. Mm -hmm. Ne çegemi na er gjith. Një njëri ka thënë Berat Buzhala që nuk ka dëgjuar dot. Siç e thotë edhe mbiemri ti Buzhala, do të thotë se rroj dot në në Gjon në Gjon Vietnamesë. Po në Vietnamesë firma. Ka shkuar në Itali me bëj një foto me Ronaldon duke apozuar pozicionin e tij politikë. Kre ministri i shtetit më të varfër në Europë shkon në Itali me taku një anën për ikonave të futbollit botëror. Po s'ka ne jetë keq. Asgjë s'ka. Që s'ka as jetë keq se kupto tani pse ai është edhe kryeminist dhe njerëj. Është njerëj pra mbi gjithë këtë. Sepse edhe tifoz i Juventusit për momentin. Të gjitha. Po ka dha i dëshirat e vet në fund. Dhe këtë takim e ilustron në Facebook sikur me dash më thon shqiptarëve. Apo e shihni ol lopë mia? Sa i zoti jam unë Apo shini o zhelana Qëfar kri ministri tja është zakonë që më keni O zotë o. o të mjerë Ju nuk më meritoni mua Sëpse unë e takoj shdoj një rinë të planet Kurse ju nuk keni buk me mbush së thomakon Pra të... miqë ky është në teksti I kësaj foto e thotë Berati Sikur Ronaldo të kishtë të qenë Për një vizit zyrtare në Shqipëri Hajde! Me njimi dreqen Kri ministri ati vendi mundet me taku Se nuk ka shku për te i shtetit vetë. Mirë po, me shkun një tali, me e këqyr një derbi, me realizu një foto me uldin e futbolit, edhe me plasun në faqin e ti në Facebook, në Facebook. kjo ashtë shëmtume, ashtë pashpirë. Kjo ashtë i da bo me dashë. <laughs> oh, Sa është nga pak edhe që sharake. Ed, i shkru në tani, berati Ed, po. Mm -hmm. Unë një kësha lëpi buzët nga gjelozia, nëse ti kështë taku Ronaldon, a kështë taku këndonë bot, duke mos qenë kë ose të këmë nësë qeni zgjedhur i popullit, por të kështë një individi sukses shumë i shëqërit shqiptare. E ti e dhe u dhejtë Shqiprin tash në mandatin e dytë, krejtë kërkja kër kër kër rrit, është rritja e hapsires për kultivim në drogës. Eha. Batonin, nuk, batonin nuk e me tya, e përët në fund sepse batonin është kosovari preferuar pa, pa. I, i Edi Ramës dhe Berati mund të kishtë e qenë. Po, unë të në Beratit kishe. që Letien kryeministra ministra. Po aştea de ândra dëshira njerëzve. Sigurisht. No. Janë njerëz. Por janë përgjigjur se në fakt akuzat kanë filluar fillimisht nga politika, kanë përsëritur nga Partia Demokratike dhe natyrisht. Dhe ë drejtori i komunikimit në kryeministri, zoti Fuga, siç e njihni për të gjithë ju. Po. Ë ka thënë që helikopteri që është përdorur, është përdorur për shkak se helikopteri ka orët Duen, për bër janë të bërë ide. Jan disa orë që duhen bërë, e kupton? Mm -hmm. Se po supëm këto orë, s'ka kush kuaj. Jo, ja kam fjalën që i bën mirë helikopterit, pra që të mos mos prishet, është ah, okay. si orët minimale që duhet të lëvizë. Ne kshu e ka thënë pra që nëse ka përdorur frigoriferin, dhe shash, Na, e di, thash. Helikopteri ishte një fluturim me frigorifer. Por uh, uh jo. Ëh, uh, por ka qenë brenda orëve që duhej për Nuk qorton, sato shi ka bër këtë shërbim helikopteri. Helikopteri dhe, dhe jo helikopteri shërbim. Antir, po po, bravo. Nuk thoni faleminderit, do të thonë ju më e pra këtë për një gjë personale, s'më. Sa është prish helikopteri? Si si përdoren për të transportuar ku ti un? Njerëz nëvojë kështu apo të smurtoftë. Jo, jo, jo drogë. Po them për gjëra të tjera përshëm, kto orët e nevojshme. S'janë ato altin, s'siam nuk është tar mirë. S'është për katër. S'është në farmëyrë, në farmëyrë. Okej, dakord, janë orët, është brenda orëve. E kuptoj këtë. Çi duan ato orë, po jo për shefin tat. Sa dorë mund të përdoren? Prap për shefin e papukur. Do bishme apo jo? Po për... qoftë. Apo si ti e di këtë? Nuk i ka vajtur mendje. <gjellar> mrena orëve, po fal. Pai, pai më dërgojnë me ta Ronaldo mrena orëve. Stu at këtë. Se është kush, si si thua? Mrena orëve. Mirë, më thjeshi që të gjithë, <gjellar> 79 minuta është e hën, pas Fundjavës kur Edi takoi Cristianon, Juda ne veti gjoni nga Michael Kiwanuka, një zemër eftot dhe lig, e ftohtë dhe e ligë e pa shpirt madje. Do thoshte Berat Buzhala. Temi mbasfaq ky titulli i këngës. Cold Little Heart want Më gjësë dhe mirë se keni artur në klubin e më gjësit dhe shtora të një 737 Më më blendin me Altinin dhe oltë Më gjësi Më gjësi Dështë do më gjësi me më nga 7-10 zonë zotri Hëmi oltë I bërit gjësit dhe ty ratë Me radhë gjërat oltë ah, Me radhë Ja ku jemi oh. Që të në ashtë Që shkafja i me oltë Në no i qaj dhe t'ja po kafe <laughs> S'kam bëra goma në kafe Duhet një kafe Pa tjetër Ti i kita bëjt direk Jo, jo, jo ja. Nuk thash me duhet një kafe Jo, s'kaj që Duhet e më ty Ma dhe që arë mund të bëjt unë për ty Jo, jo, për mua E kam për thalje I bërat gjitha Në më foljt ashi Por i më të më të më Po mos më vërën si klem Po tjetë i që do Po jo, jo, pëthem E një që për ngrëm Por por shika këto fotot e Zotit uh, Tahiri që kanë dalë, që kanë hedhur ai vet për për qeverinë e vet. Për konsumin ton. Më tepër se sa çdo gjë në mënyrë që edhe ne të flasim. Edhe ai thied prezent, po uh, ka qenë me me çobanin numër 1 në Nivic domethën. Mhm. Mm Bravo, ich hoffe. Në stan atje. Stani Memos ka edur Së herë të bjërë të koshin që bëmë, pra, së të mosë në mërë njëshën Po, është ishë ministri i brendshëm, zë, zëtë rinë, sajmir Tahiri, cili është uh, aktualisht edhe në nëhetim, kam përshqipin unë për uh, Për ato gjërat dhe vete që ka bërë Bashfunim me bandën e Habilajve, apo të qka e tilë, që ka rënë burg në Katania në Itali Përgjime dhe të gjitha këto gjërat, për me gjitha dhe zotë i Tahiri shi l Ndërkohë dhe ka ndryshuar, mund ta siguroj që ka ndryshuar shumë edhe në po, në paraqitje. Duket sikur është ai. Ky duket sikur ka dal nga narkos, këtu më thon drejtën me, drejten, mm, me oh, atë sepse është uh, se? me rroba guerilese. Me rroba guerilase, po, me kamoflash, siç quhet, ku online ose Ah, okay. Ka dy çane plotës. Sa dësh, është ze një antipo. Është ze një tek të tek lagjë jon. Tek lagjë, po, ti kush është? Siç si quhet. Prayer, ja roba bonisë. Ëh, uh, kështu që shi... interesant ama. Ky transformimi, shumë interesant. Kyta përsëndetje që një ditë uh, Vet Tahiri do të transformohej. Këqënia. Ne bash ai sigurisht që ka pasur edhe komente për për Vet këna... Tahirin, mes sa duket. Maja mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm -ma e këndevitës. Si mirë duket ngashëndeti. Jo, kështu që shum... Edhe i lumë të më mështë Edhe i një leksuar të. me tëndrejdo është një që ndodhë njërëzë që merën me politikë Jo vetë me politikë, po edhe me, ku di unë, njëgjëratë më dha, po theni si shë... Rasinë fjallë, por... Edhe kur shkëputen pas taj, nga e përti që mi janë që është ku di unë syrtare Me kravata, me takime, me konferenca për shtype, seansa parlamentarë Njëgjëratë më dha, me i latë Shkojmë pas taj qizmonën tek... Othe peshku, othe midha, othe ngjitja, othe zbritja nëpër male, domethënë gjërat e egra. Merrin po, dikush merret me dhí, dikush vret peshkaqen, ne ka pra është ka qenë ai Franko Nero. Figurat e janë që pasaj u morën me vrasje peshkaqenësh. E të tilla, historik them tek natyrë, po tek gjërat e egra, të gjërat që që kanë nevojë jo për, ku ti unë, universitet, po për thika. Për të rim të mirë të për, mir për adrenalinë, për për kështu. Por pak çakut ajë do të ishte që ti e ff, ja fut në bark atij edhe the <laughs> çan vet. The çan vet. Drerin lopa i dhanin tërë për një herë ato. Po <laughs> po. Edhe rripja është atij këso që. <laughs> Precize. Shpërish shpërish. Ati thua jo këtë Samson në zyr. Te Samson dots ku di un. Filani dhe Fiste. Harvardi apo Filani dhe Fisteku, po, se ato janë janë të tre bashk. Harvardi, Filani dhe Fistegu. Tre universitete më të mira në Amerikë. Ai vil liçishon. Po ai thon fajllën në fistik, a diskutojmë. Tani tekstin s'avum si duhet. Po. Që nuk e di, Olga, kur ti të lësh të marrë me media në emisione, do marr male të. Po imagjino çfarë do bësh ti? Në nga këto punë fshati kështu, çfarë do bësh ti kur të kur të largohesh nga jeta publike në kryeqytet dhe të të mblidhesh në një ashtu. Do mbjell patate. Do mbjellë patate. Po po. Bravo. Bravo. Si pas var sipas tinës, jo, më do bil patate, dhe. pastaj fasule, pastaj do mbledhur. Ti ndoshta nuk e di Edhe do të japim për të, po unë dishse mund të keni ndonjë preardhje nga shitsta veci tani që the patatja. Seriozisht? Po sepse Po sepse ti duhet me patate. Vetëm një. po të kesh një gjë natën, mund të rreqë se kam dëgjuar njerëj që thonë do të shkrojë të patatjat, mbjell patate. Është kodi. Kam dëgjuar njerëj që thonë as i të patatë të skuqme, ose kam dëgjuar njerëj që thonë do shkoj të merrem e mbjellë patatë. Po se duhet të kodit këtu të mbjell patatë. Kodi. Siç po kuptova një herë ozot. Se në fakt do merret me mbjellin mbjellin. Apo që puna tek kodi Unë un jam gadi tem të një Se s'ka kod në botë Ku patatjet këtë në i kuptim ja, pra. Ka që ja. Ka që të fshetë Ja rita që limit Pra kodim nuk u zbulu Mir Olta dhe fermat e saj të albuminës <laughs> Këtë e mba spak në krymën e mqizit Një shkoja për muzikki Men of the Woods Njëju i Pylip Justin Timberlake <laughs>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 man here we go and do it twice cuz you know we like it and damn anybody hit the discreet they don't understand you just like me they don't know we do it twice cuz we know we like it Cros Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Halo, halo, halo, mirë më gjësi Mi se këni ardhur në klubin e më gjësit Ju përshëndesim që të gjithë dhe 7.29 minuta Halo, mirë më gjësi 50 minuta në këto mënte Më mm. gjësi ojtë, më gjësi altimi Më gjësi ju, këtë që të tjenin Daqëm i që përshëndesim dhe Jurojmë një ditë të jashtë akonshme Edhe një aftë të jashtë akonshme Po, po tjetër Po tjetër Si që një një mënëre ka filuar trafiku E vërtetës, po një të më këtem, po sigurisht Senatori Amerikanë John McCain hum Në humbi jetën Në fundjav Në fundjav Në fakt t'ishtë e pansur Përëndisha dytë tweetë nga e bia e ti njëri në cilin njëftohet të premë të nëmbrëmje se do të reshte së mjekuari dhe pasaj të shtunën se senatori kishtë kumburjetën në moshën 81 vjeqare u diagnostikua vitën e kaluar me kancer agresiv në tru dhe ishe një prognozio e mirë për, për, për të mëseqenit mërshme. Po këdë ka shenë një personë i cili ka padur me të vërtet shumë influence uh, në politikën Amerikane, pozitive, duhet thënë, dhe përveç kësaj ka shenë edhe një mikë për Shqiptarë. Dhe unë e mbëjmënd, për herë të parë e kam parë në të ko, kur lufta në Kosovë endhe nuk ishte njësur, por kështe njësur jo situashë, jo që jo është nisur lufta, por s'ka ardhur ende ndërhyrja e NATO-s, doja thosha. Mhm. Mm por kishte filluar, do të them, përpjekja e UÇK-s dhe ky ishte një nga njerëzit që dinin më shpesh në CNN për të thënë që duhet që të ndërhym, se regjimi i Milošević-it është kriminal dhe është duke kryer Pastrim etnik në dajnë shqiptareve të Kosovës Dhe ne duhet Pa tjetër në dumejnë që një avokati Forti në dërhyrjes Së është edhe bashkuara Edhe natos në, në Kosovë Për ta shkëputur nga Agresioni serbë Dhe uh, kjo ka që në sesion e kam njërë Në atë ko Edhe në përqende shumë Sëpse këto është njërat shumë troqë Edhe shumë mirë Po kjo më vonë në Sova Pas taj që Kishë qenë një hero dhe njerzit thon ç'është hero lufte është. Ai mbeti peng në Vietnam gjatë mm -hmm. luftës së Amerikës atje dhe e mbajtën 5 vjet mbas luftës. Ëh, wow. uh, Joan McCain kishte dy krahë që nuk mund të ngritnte mbi nivelin e shpatullave vetëra sepse i kishte të thyer nga torturat që kishte pësuar gjatë gjithë të atyre viteve, por kishte duruar. Dërisa ishte kthyer në spital dhe pastaj kishte nisur një jetë të dytë, po themin, jo ushtarak për tani Si politikan dhe senatori Arizonës e tjerë Eda, Eda Gjoni Mi kështë ajo në emisionit këtu Kështë edhur foto Kështë edhur një foto kërë e ka takuar senatorin pakon par Eda ka qënë në institutin John McCain Që është pjese Arizona State University Universitetet qështetërë të Arizonës Ka një, situa që është një shkollë atje Ose një institut në njëri që uaj në kështu Që është pjese Arizona State University Por situat në Instituti John McCain, дека dojmë leadershipin dhe politikën, fokusohet në këto dy. Dhëta ka studion 1 vit atje. Aha. Dhe sapo është kthyer nga Instituti John McCain, kështu që ka një ka një shkrim të saj që po qarkullon në në internet, në media social, sepse ajo ka një provoj po me tamam. Shumë personale me Zotin McCain edhe Institutin McCain, që është një farsoj trashëgimia e tij. Por ishte një burrë i mirë. Ishte një burrë i mirë dhe për ne ishte një mil. E vura një foto atje. Dhe kisha nga ata që më thonin, uh, "Ky është ai që ka shpikur i Cisin." Aha. Dhe kushtet më thoshte që ky është arkitekti i luftës në Irak. Aha. Ëh, uh, që s'është fare vërtet atë mund ta them. Për të Cisit nuk e vë dorën zer se nuk e di, e kupton? Por, ç arkitekti i luftës në Irak nuk ishte John McCain, nuk ishte John McCain, më thejë ka shumë kritik ndaj uh, mënyrës lukës si administratora e bëri atë luftë, ai ishte ishte pro por Jo ma të mënyrë, por në zhdo rast jo arkitekti i sajë. është një gjëtjesh pro edhe një gjëtjesh arkitekti është si... Po, Nështë si punët të atërit, është një gjëtjesh arkitekt edhe një gjëtjesh po. pro <laughs> <laughs> në për <tjimit>. tijë. <laughs> e vërdet. Mm. Sa bëllet zoba, uh, diku në... Uh, Online contribuo në menaxhimin oh. ja, ja, efektiv të simptomave të diareës. Klikoni për më shumë. Oh! A të klikoj? Jo, jo, mos ngër. Nuk doni për sa të menaxhim efektiv të simptomave të diareës. Mirë do ishte. Mund shkemi këngë? You come space feels in love. Showing that she doesn't know what really. Excuse me sing us that. Isn't out there. Left on a tape. And he's got Who knows your arm? Who would hold her anymore? She's driving without lights, one, da, da, da, driving alone So tell her stranger who, who, who, who, who you are Why won't you tell her who, who, who, who, who you are? So tell her stranger who you are I want you tell her who you are Ah u uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. te cera che domneste printre no ci si durera ce ne bate pe amndoi ascolta te cera che domneste l'angerno PC si plaçera ç'e ne bash të pamë ndo the life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 është 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club Fem në 104. Hamon Zotria. Mirëmëngjes. Mirëgjatë që jeni ardhur në klubin e mëmësit ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Un jam Blendi, son Zotrin këtu bashkë me Altin Sulën dhe Olta Rekën. Mëngjesi. Ai. Ek Ekso Olta Rekë. Ekso këtu këtu. <tër> Dëm <dhe> tek <këtë> të fundjavë plazh. Ti ku majtë s'e mamësh? Na doji tek të fundjavë. Hoita? E. Te gjiri? Po to te gjirit e di. Se më ka pëlqyer shumë. Nuk kej dor. M. Te gjiri i Lalzit. I Lalzit, i Lalzit. Okej, shumë mirë. Nga të dy gjiret. Ë mirë, mirë. Kam një anagram për ditën e sotme që dua ta hedh tani për të gjithë juve që doni të luani miqdashu duke vënë në trurin në punë shpejt e shpejt. 0692070222 është numri i telefonit 0692070222. Anagrama Në klubin e mjësit Anagrama përso të zonja sotrinjë është Rebi Moli. Rebi Moli Rebi Moli 0, 69, 27, 0, 69, 27, Rebi Moli 0-6-27-22 0-6-27-22 Rebi Moli Rebi Moli Eh, kështuja, kështuja Mirë më gjesi Ti olda ishtë atjen në gjirë Unë isha në drimad dhe të shtunë në dark Më dilte, më dilte gjatë gjithë Javës kaluar Më dilte fotografia e një DJ pa? E vinin tante kë Nolis Drink Atjen në drimad dhe uhum. vinin në Facebook dhe më dhëm Munda kësha par një 3.000 her Osa shutë pak të në dukej Po shumë dhe kjo mua Skisht asin plan përshkuar edhe shumë ljarë E kërë përësysh Kled mëne Një djalë që është Si ishte kjo Nga Selaniku, është shqiptarë Që është rriturandejka më përstipin uh -huh. Ishe shumë i mirë dhe përfundova i që Epe Isha në gjithur me të për një 4 orë po. oh, oh, oh. <laughs> Si shë ndohëm në një herë Pas ka që në shkruar Në Facebook Re B Moli Ne do të shkojmë shpejtek muzika miqdashur Do të kthejemi në pas pak tu Në studio do të kemi Edhe gazojnë në mallon nga automag.com Sot flasim për BMW X4 teren. Cuando te vienta leante me te siete solo siempre estoy ahí es una guerra de toma y dame pues dame de eso que tenes. Hoy baby no sea mala no me dejes con la gana se escucha en la calle y que ya no me quieres veni dimelo en la cara pregúntale a quien tu quieras. Pira te juro que si no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlame de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya toque si sí. Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Tu eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tu eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje t'u me tienta qnd t'u te mueve se su movimientu sexy si siempre me entretiene sabe manipularme y ven con tu cadera no se sé porque me tienta se lista de espera te dicen por ahi que voy haciendo y deshaciendo que salgo cada noche que te tengo a y sufriendo que en esta relación soy yo la que manda no pares bola t'u esa mala propaganda papa que te digo na te come en el oido no vayas a enderezar lo que no se torcido y como un loco sigo tras de ti muriendo por ti dime que pa mi bebe que? que? ontele, किंतु quiera, mira te juro que eso no es así, nunca tuve una mala intención, yo nunca quise volarme a verte, digo pues, que se sabe, me digo que no hay toque si, yo soy una sukista, como me corbo nego, y estar puro, puro chanta, puro, puro chanta he, siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera Canta he puro puro cantaré haz libre como el aire yo no soy de ti ni de nadie eh, eh, eh. Nadie, eh, eh. Nadie, eh, eh. nadie nadie eh, eh. nadie con eh, eh. mi cuerpo negro y staro puro puro cantaré puro, puro cantaré siempre es a tu manera yo te quiero que no yo quiera Blindi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mi mëgjesi, të këni arturë në klubin e mëgjesit, orë është të një tete, të të mëdjet minuta, mi mëgjesi, gazi. Mi mëgjesi, Blendi, mi mëgjesi klubi, mi së vëgje. Mi mëgjesi... Gazme, në alë, mi shtashun nga automak pika lësh, sot këtu me ne, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Sot gazin a ka ardhur me një BMW të re Trekom pak për uh, cilin model doth flasim sot uh, Saktesish blen modeli është X4 Tham që do të flasim për një makinë pak të modës Në fakt tashmo kur theme makinë modët du duket sigur një një në një framënurin Natyshëm të gjithë me ndojmë për segmentin 4x4 uh -huh. uh, Që në fakt uh, shpesher është dhe 2x4 Sepse uh, makinat e SUV në përgjësi Provezion makina të larta dhe kanë nevojë të lindin në fillim si apo themi si një përshtatje urbane e makinave që kanë qenë të projektuar vetëm për të hesur në foristrat, atëherë nga njëherë këto makina janë edhe thjesht makina më qytetare, por në një nivel më të lartë për sa i përket lartësisë nga toka dhe që mm. do të thotë dikush preferon këtë lloj guide, këtë lloj pozicioni. ë uh, Nuk është as si BMW X4 e cila tërejshin e ka integrale vet gërma X në të gjithë markën BMW, siç dihet. Pra edhe kur flasin për makina, pra për vetura të kategorisë sedan, vet gërma X në në markën BMW, nën kupton që tërheqja është 4x4. Pra që nëse që... thot X, do po, thot gjithmonë po, kur ke një BMW dhe është X4, si në rastin që po flasim X5 apo X6, ajo do të thotë që është është 4, 4 rrota aktive, 4, 4, 4 rrota aktive. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe kur flasin për sedanët, pra domosdvan uh, seria 3. Ja ku mësuam një gjaltë. Unë se di ato për shume. Uh, po, është teknologija X-Drive, është pikur uh, në më thënë rreth uh, së paku nja 20 vite për pare në, në, në markën BMW, mm -hmm. uh, erdi si përgjigje ku ndrejt teknologijës 4 uh, të uh, Audit, Ta audit mm -hmm. uh, dhe 4Matic të Mercedesit. Ta e minë që është uh, gara, sëpse të, të bëndë që të... Permirsohesh edhe është një, të... një llojare brenda llojit blend në segmentin premium dhe e, realisht është është një gjë interesante. Po tregon bakur BMW-n e re X4 para ka pasur X5, ishte para ishte X5-a. Pastaj erdhi X6, a? Uh, në... RDX6, uh, dhe tani exact vim tek X4. Atëre ka ardhur në fillim ka qenë X5, pastaj ka ardhur X3. Okej, okay, po shpeshisioni vogel. Po ne vaja për të bërë një SUV më të vogël, mm -hmm. pastaj ka lindur pastaj më të, më tutje kanë lindur X6 dhe X4, të, të cilat respektivisht janë modelet coupe që derivojnë nga X5 dhe nga X3. Pra kjo është shpjegimi, se do të pyesja pse ky zigzag, domethënë se bëjmë 5 3 6 4. Uh, Prandaj bënda edhe artikulova në këtë formë, do të form, thotë gërmat uh, kur flasin për modelet SUV, numrat çift. Uh, Pra nëmër 2, 4 dhe 6 Tek BMW-ja Në një farë mënyre Duan të, të si edhe një model uh, Coupe mm -hmm. Padrësish se Dhe BMW-ja është Quet shpikësi Ikti segmentin Në fakt uh, Pra i segmentit Coupe Brënda uh, Ose i mini segmentit Coupe Brënda segmentit SUV uh, Dhe kështu X4-a është uh, kupeja ekstra shet ndërsa x6 është kupeja e x5 në qartë. Pra, si tresh i është një 5 e vogël, katra është një 6 e vogël. Po themi, për format e jashtme të pavën edhe kupen. Okej, ju e kuptoni më saktë. ë Charles ofit çant tek uh, x4. Uh, ky është prodhimi par, i parë okay. uh, i tij? Është pro gjeneratorë i dytë. ë modeli i parë ka dalë gjeneratora e parë ka dalë në 2014-n. ë uh, një rinovim brenda katë vitesh zakonisht ndodh me facelift. Po paska qen... shfutuar, domethënë ky është Sido po, shum nuk po, ka tepër është... të tillë në qarkullim. Nuk ka shumë, është vërtet mm -hmm. blend, a, edhe sepse kur flasim për këtë lloj segmenti në përgjithësi, pra a, kur themi një SUV a, coupe, flasim për një klientel që është kërkuese dhe që zakonisht është është është, është mirë nga ana ekonomike. Ëh. Mm -hmm. Dhe që do të thotë, nëse duan të kenë një X6, nuk e nuk e kursenin në një farë mënyrë. Pra a, më shumë a, X X4 është një lloj dëshire për ata që kanë nevojë të kenë një një SUV coupe, por pak më të vogël, në një farë mënyrë. Kështu mm -hmm. që kështu që kjo është kjo është do të them ky është shpjegimi i, i kësaj që sapo thënë. Sepse, okay. Ëh uh, dikush nga njëherë në Shqipëri mendojnë që X4 është një coupe uh, për uh, femra, meqense X6 ndoshta mund të jetë shumë e madhe. Ëh uh, nuk do të isha plotësisht dakord, është thjesht ç'është e përmasë dhe ç'është modeli ose kategoria po në ifoneli. Ka, ka shumë nevojë ka për gjithë këto versione sepse domethën Më duket mua um, sigurisht është e vështirë tani edhe tim, okay, dakord ata që e kanë bërë um, gjermanët sigurisht e kanë mentuar këtë <coughs> dhe dhe ka esak. një treg dhe ka një sigurisht diçka është bërë e parallogaritur që të ketë një sukses nuk po them 100% por që um, me gjasë. Që çu që uh, un po flas, kot, por ka kaq shumë nevojë për kaq shumë segmentime, ndonëse që ka SUV, po SUV coupe, SUV po SUV e Vogue dhe SUV e Vogue por coupe, um, kupton? Ok, blen e thon këtu ndoshta e thon këtu ndoshta ngjan pak si një lloj mbi ngarkese, po është njësoj sigurisht në një dyqan ve të ketë tre modele, bluza, ose pantallonash, ose kostumesh, apo 30. Mm -hmm. Në fund fare janë po ta marrësh nganë nga skeletit gjitha en bluza me mangë të shkurtra, ose me mangë gjata ose me lule ose me ose me kopse ose ku diun. Në vetë vete, në marketingun modern, klienti është mbret dhe mini ose mikrosegmentimi i makineve dhe modeleve ka pikërisht të objektiv, pra që të gjej, ku do edhe, edhe grupe ose mini grupe sa do të vogle klientës që duon një gjithë veçan dhe duhet e ja afrojme. Pra jetë gjithçka. Mirë, në kundërshtim të argumentit tënd rrobat ndrohen dhë, çdo ditë, ke parasysh makina nuk drohet aq shpesh sa ç'të ketë pa po, aq lloj jo, makina sa çka lloj mbah thjesht. Jo, por jo, është e vërtet ama që meqense bëhet fjalë për një shpenzim shumë më të rëndësishëm se sa një bluzë dhe fakti është mm. se ne makinë kemi një. ë në përgjysje ndersa bluza kemi plot. ë um, është e rëndësishme që të kuptojmë mirë se çfarë makine do blendi mm -hmm. në varësi të, të kësaj. Që marrni eksaktësisht atë që ju do, që ngeli kënaqësi dhe që të jetë një klient që të na rikthehet. Por nga ana tjetër, po mburë 70 modele përpara, një pishman do të mbetet. Nuk do të kesh gjithë të gjitha. Okej, okay, po Et më thua më, më, më, më, më, më të keshë shumë se janë apo jo. Po, po është ideja është më mirë të kesh më shumë sesa më pak. Le tjera si pak për për Okej, atëherë na atë. Ku ndryshon nga X6 në motor, në madhësi e në? Jo, ndryshon ndryshon nga shumë gjëra para punës thamë që vjen nga X3. Bazën mekanike teknologjike është pra dish një X3, por versioni i saj coupe. Do të thotë okay. uh, ose versioni sportiv ose versioni disi më premium, që do të thotë, ëh, mm -hmm. uh, që do të thotë përjashton motorët e vjetër, pra, duke e thënë motorat e vjetër në këtë rast. Nuk të të, ka, për, nuk ka motorra të vjetër. Cili është më i vogu? Uh, 3000 kubik me 6 cilindër. Fillon me kubik, po, uh, 3. Po. ëh, fillon dhe mbaron 3000 kubik me 6 pistona ose 6 cilindra. Okej. ëh, më ka motora naftë apo benzine? ëm uh, në rastin e motorit të naftës uh, një dhe, po themi një motorizim interesant që është X40 mm -hmm. uh, me gërmën M, mm -hmm. pra që nuk kupton edhe edhe po themi modelin sportiv të saj. Uh, shkon deri në 360 kuaj fuqi uh, dhe që është një makinë vërtet performante. ëm do thot Ka amortizatorët më të fortë, ka një, domethënë natyrisht baza teknologjike është e gjitha ajo që BMW ofron edhe në serin në në në segmentin X3, por dhe një pjesë shumë më mirë aty në segmentin X5 ose X6. Amortizatorët janë më të forcuar, timoni ëh është po themi sportiv por dhe teknologjik, do të thotë që ka një lloj sistemi quhet active uh, steering wheel, që do të thotë që uh, nëse ti rrotullon uh, timonin për 90 gradë mm -hmm. uh, nga m, dinamika e guidës që ka makina vet rrotat mund të kthehen më shumë se 90 gradë pra që diabi një përgjigje edhe më, më të shpejtë se sa komanda pra qpjet. Prap mirë po themi, prap mirë, prap mm. shumë. Mm -hmm. uh, ëh, rrit precizionin kjo gjë në një farë mënyrë sepse do thotë që uh, zvoglohen impenjimet e shoferit, ëh, do të thonë në në në, në guid sepse makina të përgjigjet mirë në komanda pra the ultimate driving machine ka ka përmirësime në mënyrën se si i drives. Okej, oke. Tu posbolem pak pjesën e tifozit që që ti ke bler ndaj mm. Marks, po është është pikërisht, është pikërisht. Ëm mm. um, është më e madhe se sa modeli i mëparshëm X4 aktual është 8 cm më i gjatë, 5.5 uh, cm është më e madhe distanca në mm. mes dy aksave, që do thotë rritet përmirësohet edhe hapësira në bord. Uh, Teknologjia nga brenda. ë uh, përmirësohet me uh, kuadrin dixhital që më doli më parë shëmbullikishë. ë uh, me ifu s'a kishte modeli më. Do të thënë ai kishte pjesërisht Qa. me me me gjëra të ndryshme, dashur. Sa vinë dixhitalizon. Digital, po, po, domethënë praktikisht një ekran aty në mes. Nuk është më, po. <laughs> Uh, tamam, tamam Drejtë drej dhe saj po shkohet Sepse uh, ka një kujdes vetëm Për mbajtën që mund të afrojt në makinë Sepse nëm në këptohet që ti e duke edhe në makinës mm -hmm. Por në, -në momentin që makinë ka ndërlitë të të plot me internetin Atëhere absolutit për shdojgjërë të mundur -në. Po, Infotainment në këtë rasë është një ekrani madhë Në qendër të kërës kodit 10.2 polsh 10.2 mm -hmm. uh, polsh po shumë për të parë goxha goxha goxha por sistemi është është është i thjeshtë dhe intuitiv për të kuptuar. VV ka patur dhe një sistem të, të, të, të tijën uh, Cybercad ngjitese vazhdon në njëjtin. Si soft e kanë fjalën të të infotainment që ti e ke 1. Argëtimi brenda makinës pra. Uh, Mënyra se si, si shfaqet muzika, gjithë ato gjërat që ka ka funksion, është evolucion, po bllend, është evolucion i, i modeleve të mëparshme natyrisht, është i përmirësuar. Uh, në këtë rast nuk është vetëm infotainment, po në fakt na vërtet dashj një kompjuter i vërtet që kontrollon edhe, uh, si thua, sistemet e ndryshme të makinës, pra mund zgjedhim gradivën e makinës nëse duam comfort, nëse duam sport, nëse mm -hmm. duam apo nëse duam një program të që mund të quhet Custom ose individual Që do të thot Ti personalizon makinë Nëse do të timonin më të fort A motorizatorit më të but Apo përgjigjën e kambjë Ose përgjigjën e kambjë Ose përgjigjën e kambjë Si krasohet po. në Po themi në të shmim Dhe në Me, me modelet njashme um, Në klasin e vetë në, Jo vetëm në shmim Pe kam pjene dhe Në sigurin përshumë Ose kjo është e rëndësishme Ehm um, diana tash për uh, për bë më bëi disa pyetje një herë është përsa i bëhet konkurrencës ë skap problem po i marr me radhë përsa i bëhet konkurrencës BMW-ja X4 siç e them është motra e vogël e X6-s që kanë qenë nismëtarët të këtij segmenti por më mbrapa janë ndjekur në rastin e Mercedes-it me modelet respektive GLC ë mm. uh, dhe GLC Coupe që është konkurrenti drejtpërdrejt mm. në këtë rast e X4-s dhe GLE Coupe e X6-s. Në këtë rast është GLC Coupe-a, pra në në në për sa i përket Me Mercedes-it ka një model pram, po themi, konkurruesi po, po është i nëm, par, kopje, një një mënyre, shumë ngjashëm. Po që është edhe akuzuar ta mëndoj paq për kopje në një farë mënyrë, sepse është vërtet shumë i ngjashëm, vërtet përgjithësim. Uh, pastaj në rastin e audit ne kemi Q5 e cila nuk ka një një model korrespondent coupe por mund gjemmë brenda saj pajisjet e duhura që mm. mund të jenë që mund të jetë një SQ5 në rastin në konkret I pra qërnë. versioni sportiv i Q5 po nuk që e ka, ka po nuk e ka shfaruar kabinën thot dikush në një mm. farë mënyre mm. uh, është kjo gjem volvon 60-tën e cila gjithashtu nuk ka një prerje coupe por brenda sa ajë mund gjem paketimin e duhur në rastin e Volvo-s quhet Polestar për ta bërë ato sado sado pak më sportive e kështu me radh pasaj vazhdojmë tek disa emra që janë të po themi të barabartë Volvo is... X60 kemi uh, GLC Coupe nga Mercedesi, në coupe nga Mercedesi tham, uh, dhe qëpes, qëpes në Audi Q5 në versionin së Q5 ë uh, kem krahasuar brenda brenda racës, racës germane po themi brenda racës së tyre BMW-ja në këtë rast BMW-ja X4 në këtë rast ë uh, se si çmimi fillestar është pak poshtë vlerës 50000 euro, ë uh, që janë rreth 10000 euro më shumë se sa X3-i, i cili fillon pak më poshtë te 40000 euro, por që do të thot duke i qenë X4 një një version i veçantë i X3-it, mm -hmm. në nënkupton që në vetvete ka shumë sisteme që në rastin e X3-s do të ishin me pagesë. Pra është një lloj përmirësimi që ka një korrespondencë në çpon. Në fillim që më lart atje. Po, po, po. Në këtë në këtë mënyrë. Në rastin e sigurisë blen një tip përmendë, këto janë modele që kanë siguri të avancuar pasive dhe aktive, nuk diskutohet. Për sa i përket sigurisë aktive, ne kuptojmë gjithë sistemet e frenimit emergjencës, rrutjes korsis, cruise control aktiv i cili është me deri deri në funksionin stop and go, pra makina në rast se një ka trafik përpara mund të shkojë deri në pikën që të ndalojë duke detektuar çfarë po ndodhur aty dhe pastaj nëse karavani që është përpara nesh, zakonisht në kushte ideale autostrade, po themi, karavani që është përpara nesh riniset, makina niset vetë. Ëh, mos ia fut kod. Kjo është po, geniale. Po, po, po, po. Do të thonë unë imagjinoj këtë tek rrethrotullimi uh, i Shqiponisë. Uh, Okej. Okay. Okej, okay, aty te fa, fa, retro... idealisht. Edhe në... pa arritur, mfal, pa arritur <laughs> okay. te rrethrotullimi i Shqiponisë, okay. se, se aty ndoshta edhe do të bëhen se ka parë shikuar ato lloj lemerie, por uh, po themi Paktën kur je duke shkuar atje që ka një stop and go, e, ndalon, ec, ndalo, ec, ndalo, ti mund praktikisht ta lësh këtë gjën ta bëj atë. E bën vetë makina, e bën vetë makina. <haha> Kjo është gjë mirë. <hë> e shu e mirë. E, është shumë mirë. Është gjë shumë e mirë. Ë, nëse në rastin e Shqipërisë ka absolute, në Shqipëri etur makinësh pak a shumë stop and go. E, po, tani nuk e di nëse stop and go në këtë rast funksionon me numër të caktuar ndalesh derinish sepse në rastin e kryzyzimit të Mund të dalloj që ti je pak uh, do e zauronim <laughs> i <laughs> ja, e paqërshtën ndaj ndaj asaj se doshas është bërë për Shqipëri. Jo mund të ketë limitet e saj në në, në, në Shqipëri është si disa si disa gjëra që nga njeriu shohim televizor do thon kujdes kur ta provoni një të njëtë gjë një në shtëpi. Është vërtet. Në një harmonia, kështu që BMW-a duhet pa mos kanë ninim kujdes tek rrethot e limitit. Duhet të paktën vizat në rrugë. Po, po, duhet duhen realisht duhen plotsuar disa kushte që ti në edhe vizat në rrug po, po, duan një lloj bojë caktuar që të lejohen nga sistemet e makinave të tjera. Pra Gjopa është diku rreth uh, 95000. Duhet të filluar nga, po. Duhet të po, filluar nga po, 50000, po. por është më kompletuar sesa një X3. Shumë gjë më sa një X3. Po thonim, po. kështu që, kështu që nëse do merrni një X3 me ato lloj uh, produkteve të shtuara brenda, do paka Be, njëjten, paka të shkoni pak a shumë në të njëjtën në. Pak a shumë në të njëjtin nivel. Por kjo ofron atë kupen nga brava të formën e BMWs X6, po në sigurisht më, më emredur me vërë. Që dikush e preferon, që dikush e ka zgjedu dhe që dikush me gjithë se vazhdim të themin gjanë si një lojë paradoksi që një SUV, tjetë dhe coupe, teknologjia dhe moda ka si jelë që sot që vashavash. Ka të shka për të qita tje? Palimderit Gazi! <laughs> palimderit juve. Palimderit Gazi më shashën në uh, mband informuar në lidhje me modele më të fundit të autoveturave, makinat mjetet, uh, që shka tjetë që ka të bëjmë me lëvizjen, E pavarë në rrug gazit do takoj më sërgjishë, javën që vjen, për një më indirës të sërgjë. E që të gjithë mështë këni ardhur në klubin e mqesit është uh, Muse me Something Human Unë jam blendit u bashkë me Altinin dhe Olten Mqesit Mqes U qëfartreshe Qëfartreshe, e? Kjo Olta A, kjo Olta A, ah, si sot që dorë nga të është <laughs> është dorë pa hequr E, zonë sotrin, kemi një anagram për ju është Rebimoli Rebimoli Që është Rebimoli Duket si një nga këto markat e këtyre shurupeve mm -hmm. Olta mm -hmm. Pa Për heqen e pucra dhe për shumë. Rebi mol. Kundra kolos. Kundra kolos. Jo ma jo. Kundra kolos. Për gazrate? Jo, jo. Oke, mirë të akord. Rebi moli. 0-69-20-72-22, 0-69-20-72-22. Ndërko, dhjem dhe vajza! Dhe qoni pak të nësurën e ditës sësot me. Kjo është... Nuk e kanë gjetur, a koma. Nuk e gjetë të premë tënë. Që në fillin, Tokio e ka pranuar realitetin e tajfuneve si një rezik të pashmangshëm dhe të p... pra... Tokyo dhe japonesët Brenda Sai që e kanë pranuar realitetin e taifuneve si një rezik të pashmangshëm dhe... dhe... dhe pip... dhe pasaj e ka censuruar kjo tjalit dhe nuk di e qa është ton. Dhe dy në finju. Tokyo e ka pranuar realitetin e taifuneve si një rezik të pashmangshëm dhe t... dhe të p... dhe të p ota falë. 069207222 çfarë do të javi Molta fituesit? Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe dy bileta për Nasin e Plex. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe dy bileta për Nasin e Plex për dy turanta dhe jo një për uh, 22 për uh, censurën e Altinit zonën e Zotrin. Kanë çarkulluar në internet prej sepakë dy ditësh edhe një video Mm -hmm. E të rinjve të lësë is po, një Në kampin e jalës Nuk është të më një këng Në parë mund të këngash për këng art uh, Dhe dyta, dyta një, uh, një bejte Këta janë duke më bërë gjithë Nuk e dinë nëse e keni parë Shënë që që e mbajnë në... Gati tu Gati tu, po Edhe përsërisin Të gjithë në korë Ca gjëra që nështë duke thënë një tip Që situashu dhej që Asalona, të të të të të të të të të të të të të të të Oi oi ai não que eu estou bustado. Ai não que eu estou bustado. Sou ni ditemo e deve vaiza. Sou ni ditemo e deve vaiza. Serinia esta para. Serinia esta para. Que deu tu e a para. O vitória e xiles. O vitória e xiles. Sokot por carrique. Sikte sokot por carrique. Sai e chorri cue ti. Sai e chorri. No mar. E ti roma citi ti. E ti rama, qiti ty Nuk shepaj si të benit ton Nuk shepaj si benit ton Shërbës pasë e da me drogës Tarin, une i gjekë të <tri> gjënë Me tëndë të drejten Njënga wow. gjërat uh, më repulsive Që mund të imaginojnë Më bëhet stomaku <tri> Më bëhet stomaku Kur shikoj këta, të djemë në bajzat rinjë <tri> me me qëndrim ushtarak mm, dhe dorën në kok, domethënë vetëm që s'e kanë gruhrsin kon Enverit, por e kanë dorën e hapur, që përsërisin idiotësira të ta piktori jeshile se ku e, e ke sa e qorrim. Këta janë çuna dhe goca të rinj që duhet kanë një bot pak më jashtë, kanë përshtypjenun, më fani që <clears throat> e them kaq i hapur, se sa sa e qorri edhe piktori jeshiles, edhe shokët e likes, edhe ngjallat e e kutiun se çfar. Gjithë këto sepse është është një bot aq aq mizerie, aq pa fantazi, aq pa shi, aq pa kri, aq pa asgjë që trisht merr gjithë. Që... Këta janë çuna me goca të rinj që rrinë atë përsërisin çante idiotë në lidhje me me çfarë intereson politikisht LSI sa kujtun se çfarë. M'duket një gjë jo thjesht pa gusto, po lemerice. Idea është nëse do ta kesh vendin në parti, kujton partin e qoft rin shqiptar kanë nevojë për tëra gjëra. Po që hapin horizontet e veta, studojnë, shohin botën siç është me të gjithë larminë e saj, e gjithë ngjyrat e gjithë gjërat që ndodhin, Tiranë dhe Tëshia. Atëherë është ajo partia e Ben Blushit. Po s'kam fjalë tek politika, më nuk më intereson nuk edhe. Maja. Nëse ndodh kështu edhe në edhe në është njëta që edhe te eurosocialistët. Po ç'kosh domethënë? Po nëse po është kështu, është për të vje. Natek tek tek rinia e demokratëve apo nuk ka nuk kanë rëndsi për mua ajo. Po që tu angushtonsh botën të rinjve që të merren me muhabetet lapangjoze që kanë këta, që kanë interesat e këtyre politike. Të marrësh e ti përdorosh Por... këta të rinj për për çante si kjo, çan, domethënë, ku ti unë piktor i sa, qoftë këto janë këto janë muhabetet e, e, e, e tharta, e të thartuara të të të të vjetërve edhe interesat dhe atyre që e mbajnë këtë vendit përfyti edhe edhe rinin përfyti e vendit plakurve ka fëmi aty që pëjë këndojnë sa e qorrit edhe piktorit e shilës fëmija jo, jo të rinjë fëmij seti kësh një budalik në fakt dhe oh, është përtu skandalizuar në fjari më kësho më no, no, të ndash një budalik do no, do no, do no, do no, do no. qëtës parë që i nga me dron shi përri më i saturove shi përri më i saturove Koncësionet si baronët Taksak te taksa ande Kër piktori për në rjeb Qërri përra, qërri kërra është mos më ndoj shfarën e mëndin të në Tjabin dhe fjarën e të gandëi se qërë ashtu Të vetëm dhe përserisin qërë Të një tarë dhe këtë nuk qeni Më të këtë më të janë të Më të janë të janë të janë të janë të janë të janë të janë të janë të janë të janë të janë të janë të janë të jan Wow. Ona është që është një bari dhe janë ta dele. Ky bari u thëgj të, të dele. Kjo është ideja. Edhe kësmart. Sorry, nuk e di. Një që e... të mershme. E sigur që do e këtë për të qeshur, jo? A, ndoshtë, anë dhe se është të morë, okej, po... Do e të të qeshur. E në presin programin këtu, mi qdashur, do të rikëdhemi shumë shpejt në klubin e mënëgjesit të... Kut në mënda di në de, Kut në mënda di në de, Dhe da mënda ki në zina, Dhe da dhe da dhe da dhe da dhe da, We da dhe da dhe da dhe da, Dhe da dhe da dhe da dhe da, A ku sa më, Peli në Now I sense a change something beautiful I sense Po away I let you in and Then you deceive Right the dying on but now The day I was never planning sky yours how wasn't we in the cold you still betrayed us now i'm stuck in a riot taking souls taking Same as you You always strange times side in a riot kicking so cause tell her i'll the other side Now i'm stuck in a rock kickin' stone Shkëtë në Donaldin Lili Allen Bravo Lili Lidos my mind oh, I lumt I humbi dhe kësajt I ku mundja dhe kësajt Prezën njërin nga postimet që që rëvën uh, Piko në uh, Facebook Tha shtë të ndaj me ju nëse jeni ok mm -hmm. top, Ok Ise interesant se për 50 hjet e Saddam Hussein oh, <laughs> wow. Si pas uh, Piko pra, Presidenti një, i vdekur i Irakut në të kaluarën mm -hmm. Saddam Hussein Presidentit që del nudo në për plajët e Fransës La nam Hussein. Okej. Okay. Çdojse ran La nam Hussein. Mm -hmm. Presidenti që bën karate. Vandam Hussein. Okej. Presidenti le të lehi Karvanish kon përpara. Ham ham Hussein. Presidenti që shkon me pushime në Turqi. Hamam Hussein. Presidenti hallau. Salam Hussein. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Presidenti që t'dërgon shpesh të fala. Selam, Selam Husejn, pa. Dhe presidenti që është i saktë, është sagla Husejn. Kam, se janë vetëm uh, disa nga hije, po kam shqybin që do, do të vazhdojmë edhe me të tjera, në të ardhët men. Në kanë qetur anagramën, zoja zotrinë, në kanë qetur anagramën dhe do të ja i japim, Do t'japim një dorat nga ama e së kofit Denises, pasi ka thënë mobileri Mobileri është Rebi Moli 7-7-8-i maro numëri <coughs> Rebi Moli është mobileri, zonja e zotrinjë Ka një piti nga aktualiteti për ju në këto momentet A bëjmë shumë shpejt, ka pasur në ndeshi gjatë kësa e fundjave është luajtur Kudon e Europe Football gjithë ndej Luajnë dhe vetëm Cristiano Ronaldo në Torino Por gjithashtu edhe në FA, është luajdo Football Association E kam pjane mërë kampionatin anglez Ku gjatë fundjavës pati një ndryshim të vendit të parë mm -hmm. Nuk është maja o skuadrë E sigurisht të kampionatit sa pa ka filluar Prendaj vendit parë ndryshon Tani Dhe i sa të stabilizorin gjerë Pyti ashtë kush është momentalisht Në vendin e parë në kampionatin anglez Pasë ndeshjeve të sështunës Dhe sëdines Ok? Ok. 08 20 70 222 069 20 70 222. 22, para se të blini banane, zotërin, un kam për ju këto tre këshilla e para. Duhet kujdeseni që bananet patjetër të kenë logon Banana King. E dyta, por edhe e tretë, në fakt janë parënce. E ky është Mesenger që Banana King ju lëshon që bananet e mira mbajnë logon Banana King. Mos haro altin. Më s'haro Tinçe. Un ha vetëm të na kujt. Onajnun i vërtet. <laughs> Dëgjojm për ty Olta, kam një, a <laughs> mund t'i vëmë, çka kemi tani? Mund të. Reklam. S'kemi fare kohë po. To i interesojnë Olta, s'ka problem. Mire, <laughs> okay, dakor. A dhe Olta, <laughs> pas lajmë. Ëh, uh, pas lajmë do të vë një këngë. Po. Por ndërkohë mund të ham nga i bananë bashkë? Patjetër. Okej, okay, shkojm shkojm të ham bananë ndërkohë Qëna dhe këmësa, do të vi në mikrofon jona e cila do t'jabi lajmet e orës 9 bas pak minut. A shkëtu në klubin e më gjithës.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 Një disorës 7 dhe 10 Në klubin e mëgjesit Në klab e fem Në njëshin pikat Mirë mëgjes Mirë se vini në klubin e mëgjesit Mëgjesi Mëgjesi mm, mm, mm, mm. 99 minuta në këto omente Zonë Zotrin Unë jam blendit u bashk me Altini dhe Olten Mëgjes Mëgjes Kemi një censure Cila vazhdojnë Të nga mundoj për e ca kosh Ndërko Që Liverpooli është i pari në kampionatin anglez nga pyet jetë e mija nga kundjava Me një gol nga Mohamed Salah Oh, pëshurri i jatë Po, jemi në zjarë oltë ta Si fis Bëri që Liverpooli pra Të rendit dhe i pari të një Super, është Vali fituajse e dy biletave për në Cineplex Bravo Vali 2-2 të eti mëra numëri Fitore një me zerom dhe i brajtonit të tje Do bëmi edhe pyetje nga aktualiteti Zoeën Sotrin në lukuin e mëngjesit. Atëra. Në fundjavra, hm. Mm. Samir Tahiri ishtë ministri i Brendshëm U pa që të postonë të në Facebook foto Ku i veshur me kamuflaj Gati si një gorillas Edhe me mjekër e kapele e gjitha këto Që ndronë të në këmbë Në këtë lartësi mbi nivellin e detit o, Si që u shprej a i vetë Sa metra mbi nivellin e detit pra nga Sa lartë ishte për. Sa i mirë të hiri në fundjavë How high është pyetja Në, <laughs> how, how. në anglisht Sa lartë pra 0, 6, 9, 20, 70, 2, 2 e gjitho nësieli i pari apo e para Përgjishën e parë, exakt, e numërin pra E metrave në bini velin e det Ka për të fituar Një Qift biljeta për në Cineplex Qift biljeta shpër në Cineplex, zonë, zotrin Më e mira kine manë në vendin tonë Më në tega tje E keni Cineplexin E kështu më shokë shumë Gjithë këto gjëra që ndodhin në rreth nesh, është sikur botan e kalon për para, e këpëton? Mm -hmm. <haha> më shkruan që e kanë gjithur Qëfar kanë gjithur? Lartësin <haha> Kanë gjithur, ma kanë gjithur lartësin Ma kanë gjithur një kolege Mina ka shani në shkruan Mirë më gjesë mira, falë më gjerit për mesajën 0-6-10-9-20-7-22-2 Jo, ka linjën në direkte, ajo, ka... Ishte, bau Jo, thjeshtë edhe, qip. po i tregoj dhe linjën tjetër që Po, për bau, e kemi dhe ata E kemi dhe linjën tjetër Nësë shqetë sa të tjallëta I kemi dhe shqita, këtu, qësë kemi Kemi një linjën direkte me... Edhe me jale në këto momente, ja Tu... <coughs> Ço ndi di mo, edhe bajza. Ço ndi di mo, edhe bajza. Selunia është e para. Selunia është e para. Pas burneshës çoni dit. Pas burneshës çoni dit. Ta rrazojtë çeveri. Auto ne vetë çeveri. As burnesha shkon në xhir. Oh, ah, po kush burnesha? Po se di. Se di se kam i denë me vogël. Pas kujt? Shoqet e Galicës nostra. Teuta, mbretësha Teuta. Jo. <laughs> nuk e di. Sa më shumë ta dëgjojmë të këngëm më shumë hinere do nxjerim. Çite tete fale tuka. Okay, Çite tete fale tuka. Pushi piaj. Okej, mirë, mjaft. Ë, uh, kthehemi pasfaq lumin, djesisë oh, oh, tani kam një këngë për ty, Jolta, se thashë. Ma the që pari, po nuk. Do t'i jap një mm. këngë thashun, një këngë thash çata me çata Abisoldën e disë se ti kshu edhe nga shifra mes me si turkesh dukesh i çik. Po po. Thashun një këngë iraniane. Ja <laughs> <Yeah. laughs> bon, këngësh për ty është nga Hmosen Yegane. Jeçit un Kinga i Iranit. Falnderis. Kur do ma prezanton? Quhet Promisiu. In oh. vazi e khruz natabsh, adam deme raftan hamash, dilshure migire durus begzare in dilshure ha az khotret migire. jo ye to den shure dor aman vasfad ye sho از عشق هر چیزی که می شاسم و از من گرفتی تو تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و می خواهی من باشی و یادت بره مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمی ساره اصلا نه ترس راحت برو بی من بره هیشکی به جز تو من و یادش نیست فکر کردی که از من خبرداره راحت برو هیشکی حواسش نیست به حسن میدم سخت لاغل برای تو راحت باش دورم از تو با دنیای تو راحت باش هیشکست نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو به قول میدم سنخ نیز لاغن برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو مزیرم با هم یکی Tararam tararam Tararam tararam Tararam tararam tam tam tam tam trurum drurum drurum dim dim Bamama Aha lavesqeçë Sen më lëre sishmallti Du mos ndihesh farë Jo, i çfarë ndihet? Është është i pandijshëm. S'ka fare ndjesë në zemër. Sa njerëz janë romantik si puna ime? po pra. Aha. Edhe si puna ime. <gjë> hey, Ej, uh, Maja e Këndërvicës quhet, Olta. Mhm. Mm dhe është 2122 metra. Bravo i qoftë Neritanit dhe fiton dy bileta e për sinema. Jo, bravo i qoftë Ajmirit që është ngjitur deri në atmar me Neritanin, tani edhe më tej. Bravo edhe ty në Neritan për uh, dy biletat fituara. Filmat do sineplexa Premten janë dhurat nga ne këtu në Kremlin Meqesit, ju çojmë në kineman më të mirë në Shqipëri, në Çift. Për të parë filmatë që janë fringo të ring të se cilës javë Shushë dy i mori në irritani dhe një për uh, gjithën e Lertësis Lertësis pra Lertësis në cilën uh, ishte ishministri Ishministri Po shikake në seme që jemi këshu Kemi baruar për komunikim Më takon të them vetëm kaq që gjithçka që bëjmë praktikisht është pjesë e komunikimit. Duke filluar nga mjekra që mbajmë për shemb Altin? Po, po. Por ja sy këtu se si njëri me mjekër, edhe mm. para sa i mirëta Hirit ka qenë me mjekër, kur ky mm. natyrisht, po, kur ky uh, së njëjtë, rruhej taze çdo mëngjes, ti i mbaje mjekër 7 pas. <coughs> Tani e keni mjekrën të dy nga 7 pas. Sepse ai ka ardhur aty ku ti ishe vite më parë. Po. Pa. Por duan të them që gjithçka është komunikim. Mjekra është komunikim. Robot ushtarake, kamuflazh janë komunikim? E gjitha. Luftaranke, se thua kështu? Kështu që kushtoj le të filloje të zbërthej pastaj kodet. Ça ka dash me thën me këtë foto? Sa mirë ta hir. Sa mirë ta hir. Hi. Ambassade ka nxjerr foton për t'rëguar se sa lart ka hip. Po bra. Po s'është marrë njëri. Atë e tham, bra, e tham. Po sa lart tani. <laughs> Ajo ka dashur. 1900 ca. 2122. Do të më lej bashkë me? Po, oh, pse jo? Ja. Se kam qef kur luaj me ju, edhe Ke par ndonjë? Kam par ndonjë se ti kam kam par disa, me thënë drejtën. Me rroba banjo besë. Me rrobe banjo, par rrobe banjo. Oh. Par rrobe banjo vetëm kam par Ok, s'po i hytë është. Sa vëta? Pa lehet është? <laughs> Do t'luajmë kë kam par unë, zëve në zëtërin. Æshtë një loj ku uh, unë dhe shokët e miktë në studio dhinë vërdalë për gjetur se kë kam par unë. Atë althin de olta saher që u di bie sa zileje ju do të kuptoni se keni qenë të saktë dhe përgjigja është po. Në rast se jo, do të jetë jo. Okej. Okay. Okay. Atëre fillon olta me që është grua. I jep jo. Parë, ke parë ke parë par një mashkull. Jo. Ja. Po. Sa ban? Ë ke parë mbi 40 vjeç këtë tipin. Ë ke parë ndej nga Jugo. Sër sabra me rroba banjio? Jo, jo, s'kam jo. parë, kam parë pa rroba banjio. Olta e kam parë, pa rroba banjio ta ty bin. Atë imagine me kostum. I jo. kostum me kostum anë tani. Jo sire. me kostum. E ke parë të ulur në kafe. <laughs> e jo tamam. Martin. Atë këy është politikan. I Partisë Socialiste. I fillon emrin me T. Të, të si si Tavlanti? Si Tavlanti? Jo, jo, jo, e pasaq. Undesh që futa një kshu. Sasi. Jo, okay. Las. Ishte me familjen. Nuk e di. Ës vura orën vetëm, nuk është i vura as shumë ashtu. Vazem me Altinin. Bravo Altin. Atë ky është Holda ka qenë shumë dobët sot. Bravo Altin. Ky ky është deputet. Ma e thë. Ministër. Oh. Bravo Altin, ministër. Si, i fillon e me me A Ja, te gërma di e dobet shumë Vashdojnë Këj ministri ka lidhje me Vlorën Ja, si, në shlidhje me Vlorën Mështë deputet në Vlorën Po këti qa unë deputet i Vlorën, deputet i Vlorës edhe rama di unë Ka ish, edhe asë nuk vjetë Asë një tjetër si Ne i sëtik e parë edhe këtë herë, i fillon e me me në Ja, nuk i fillon me në, vashdojnë Nuk është një kapelisht Nuk është një këtë një Ësht, është pak i thinjur. Pak i thinjur. Pak, kanë filluar thinja. Është trup të rregull, më ka trup të rregull. Ja, trupi i negu është vënë. Është shumë aktiv. Nuk do të thoj, është shumë aktiv. Në kuptimin jo, sepse pasaj ata shumë aktivë. Jo, jo nuk është, nuk del shpesh në TV, po themi apo. Jo, ai shpesh sa të gjithë, jo, jo. Atëherë do ka një hiper hiper aktiv. Aha. Jo, nuk e kësë përzojtë shumë E ka më unë, apo të rëzë? Mos është e... të... pasua si Saimir Tahirit Jo, nuk është pasua si Saimir Tahirit Në skuptime ke Vashë dhe me ty ojtë ta I fillonemi me B B, K Po mbukaw më dëshmoj moment Amerika, se Okej, madje thur që bën di, mendoja se mund po të thoshë ndonjë gjë aty. Çfarë thashë sot? Po, BK ja. Okej, shumë mirë, është sakt BK, po. BK. Tjetër, hë. Ta konfirmojmë, sa mos ka ndonjë K tjetër di? Hë. Është i martuar, ka fëmijë. Mbi gjitha është i shtruar. Njëri i rregullt. Nuk dim gjërat xhija për këtë. A dim? Pa, pra në një gjë që ta identifikojmë është i martuar, njëri i rregullt. Tashin ka qenë më duhet ministër ku Re më par... Kulture, jo. A, jo. Ministri... A, si ah, hiko, bra. A, më mire gjithë. Si. Më së pafë, e më mërë që ka si ti tani. Këti akot. A, më si ka. A, më si ka. Ka i mërë si ti. Bravo. <laughs> Oke, okay, e ka gjithër... Uh, e ka gjithër... Olë ta. Altin. Po rejëzë bërë fejo. Altin K. Altin K. Po zesha vetë doja të të të lija të. A shblendi këra pra <laughs> <laughs> Bravo Oke, okay, këtë më e mësë fakullin e mëgjesit Ollë da është fitua se Alojës kë kam paru Falim deret, jem me fat Nënda isë të tre minuta Klub i mëgjesit Dirty looks from your mother Never seen you in a dress that color No, it's a special occasion Not invited but I'm glad I made it all oh, Let me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 Talk for a moment Got these feelings that I'm tired of holding on Wasn't trying to get wasted I needed more than three or four to say this So oh, let me apologize I'll make up, make up, make up, make up All those times, all those times I don't love, I don't want to lose I'm begging, begging, begging, begging Around, just wait, can we oh. work this out? Can we yeah. work this out? Just wait, can you come here please? Cause I wanna be with you. Ora, është tani nënte 26 minuta, ju jeni me radion Klab FM, është klub i mëgjesit programi që pëtë gjoni zonë e zotri Mëgjesi Zonë mëgjes me ju nga ora 7 derin orën tijet Në tërpojmë njëra shkitoj mdërë, se dy biletave për në Cineplex, ka thëmë Blendi Klosi e para Blendi Klosi është sakra Exact mu Si i në të qanë peshko, ati e pashë Blendi Klosi në duke yurë Nga dalë nga dalë Për të ngërën si peshk Përshk, i thonë atë. Përshk ose ndonjë Viola ose ndonjë kush aq apo si at kur i themi ministër. Po, atë më mirë kur i themi ne po. Dëshiroj më shumë. Nuk është vërtet. Në këtë vend, zona e zotrin, European. Partia në pushtet është duke shqyrtuar i den e një forme të re të shërbimit të detyrueshëm u shtarak i qëvejtore dhe shërbim komptar për të gjitha ta të rinj që ofshin këta edhe emigrant mm -hmm. Do të gjimë vendin pra Do të gjimë pra se në cilin vend të Europës partë janë për shtetë pra o shqyrtoni den e një forme të re të shërbimit komptar të detyru e shumë. 069 27 222 për të mirë informuarit që të fitojnë dhurata këtu në kryu inë mqesit. 069 27 222 mm -mm -mm -mm -mm. Shtëpia e bardh e drejtuar nga presidenti Donald Trump nëjveçanti duhet thënë Në gjithë historinë e presidentëve amerikanë, qysh nga George Washingtoni e këtij, nuk ka reaguar ndaj uh, vdekjes së uh, senatorit John McCain, uh, për vdekjen e cilit reagoi e gjithë bota. E folëm edhe ne këtu në klubin e mëngjesit pak më herët. Mhm. Mm por shpërbardhe e Donald Trumpit nuk ka reaguar, sepse Donald Trump nuk ka pasur uh, marrëdhënie fort mira me McCain. Sakoma këy i fundit, senator i njërë edhe si hero, ishte një kundërshtar dhe kritik i Shtëpisë Bardhë drejtuar nga zoti Trump. Po e ka i këtë. Kur s'do mëri nuk flet, domethënë. Ëh, mm -mm. a? Do të thonë, e ka marr personale, e kuptoj, nuk e ka parë kështu si çështje që duhet profesorat si president. Sepse Zotin McCain ka kërkuar në të gjallët e ti mm -hmm. që Zotit Trump, prezidentit të shtetë bashkuara, të mos i qohet një ftes për në funeralin e, e, e McCainit. Ky ka kërkuar që a i të mos më dhij, a ti të mos i qohet një ftes, nuk e dua wow. ata, kur të më përcilni. Dhe kjo si duket... A ka më rzidu shumë. Po... Pas ka ndezë gjakra. Sëpse e i kaftuar, që të gjithë kaftuar Josh Bushin, që e ka pasur dhe kundushtar mm. rival, si tuash, për president në vidin 2000, uh, edhe Obama, mm -hmm. nga i cili u mund në 2004, kur ishte për balti në garën presidenciale, uh, u ka qëtë gjithë dhe pra, ftesa, por jo Zotit Trump. Që që mbetet e përjeqme, si tuash, Pura. kjo... Kjo lloj lufta e brendshme. Kjo lloj, uh, po. Kundërshtie midis. Po zoti Tram ka qenë ujra uh, kështu shumë shumë shum interesant gjatë gjithë kësaj kohe. Është vazhdon gjithjet, një personazh i jashtëzakonshëm. Qi vjen prodhoi. Shefi i tij i fushatasu dënua 7 herë për uh, evazion fiskal, ish avokati i tij, njeriu i tij besnik fixeri, siç e quajnë ata fixeri, personi që bën gjithçka për ty. Gjithë shka, u të nua dhe aji me burgim për shkak se kështë paguar dy gra Që të heshnin lidur me afera që kështë pasur seksuale Me, me zëti njëra është një pornstar Një vra vajzë e filmave pornografik Që aji me sa duke dhe ka njërë filmisht nga ekrani dhe pas taj në shtrat Dhe tjetra një tjetër Dhe <laughs> e këtë dash të shukoja është Dhe më thënë aqa A është një sonj no. Zëti Tram nuk e ka më huar më akuzat Pasës mardën Dhe asë akuzet që i ka paguar Kjo është një hapër për të para Ndritë pranimit në po. të edhes Dhe uh, Gjithës si Të gjithë uh, ata që e kanë votuar Vazhdojnë që ta mështesin uh, fort <laughs> Edhe Kisha dhe Kryshtera Dhe kjo është edhe Kërështë e në që diqme po. për... Por uh, Ka nga ta njërë që i qëanin Parti Republikane Amerikanë Partia e Familjes Dikur se Partia e Familjes Dhe e Ligjit Partia e forca së ligjit dhe familjes ndërkohë që uh, zoti Trump ka thënë tashin që familja e para më, por e dyta edhe për këtë ish kreun e fushances ti, së tij po më nefor që u dënua zoti Trump uh, ka premtuar se do ta do ta fali do gjen një mënyrë që ta fali ka folur për të duke thënë që është një burr i mirë që nuk u hap me shtetin se bazai u morën pyetje nga FBI-a etj etj dhe nuk ky ka fol e ke parasysh Trumpin në Twitter ka folur për të siç do të fliste Joe Pesci për Robert De Niro te Goodfellas. Mhm. Mm Apo Al Pacino ja për ku diu më thashi A... Andy Garcia te Godfather 3. Si një boss i mafias ka thënë bravo i qoftë edhe pse u dënuan për evazion fiskal. Kjo nuk foni nuk foni për autoritetet. E kjo për mua tregon shumë. Po. Nuk hapi gojën për Footballin tha si një mi çe nga këta që që i tregojnë policisë të gjitha uh -huh. presidenti i thuratë lavde sepse Æshtë nuk bashpunoi mbetet ai pra Æshtë nuk bashpunoi më sigurisht kemë gjithashtu kemë bashkuar në krye mëjesit orash 9:33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 Më gjithë dhe Miley Cyrus bashku Në different Mirë më gjithë Mirë më gjithë Këmi ollë të në këtu menet Cila do të nga një fëtojt Ani për fituësit që kemi Lidur me lojëra tona Dhe do edhe të gjemë dhe në qik nga censura Shpresoj që ti e të gjithër dhe censura Po, po, po djetur djetur censura. censura është gjithër është gjithër është gjithër, ua Pa ndalë shum Pa ndalë shum është sakt? E sakt, e sakt E kanë gjithë <coughs> <coughs> Tokio e ka pranuar realitetin e tajfuneve Si një rezik të pashmangshëm Dhe të pandalshëm në jetë Dhe shklodi fitu e si një kontroli të plot mjekësor Nga spitali Amerikan dhe dy biletave për nësine 5 Të lundë të more klodi 2, 3, 9 i mbara nëmri Bravo i qoftë E zbërtheu E zbërtheu I lundë Kështu brah Përnga pak miq të dashur. Po i shkojmë drejt fundit edhe këtij programi për ditën e sotmë. Do kishim edhe një pyetje nga aktualiteti e Bojolta. Kishim na? Kishim? Nuk e di. Disa, disa kanë fare mendjen këtu. Se di ku jam sos. sot. Sot je si naajër Lala. Ashtu duket. Ë? Smira ti? Duhet të bëj 2122 metra. Po po. Kto kishim fundit prapse bëm tjetër? Bëm tjetër, bëm tjetër duke cili vend tham në ose ndë shërbimin kombëtar kushtarak mm -hmm. um, yes. nuk e di 1 2 3 4 ha ja germania ha pra germania është wow. sakt brawa atë është aldo fituesi dy biletave për sinema plex to lumt aldo fituesi aldo fituesi i dy biletave për sinema plex është germania Që Shqipëria ka shumë njerëz. Po po, i kemi çuar infermierë asojmos edhe gjëra të tilla. Është mirë përse mund të jesh në Gjermani pacient, sepse i flet shqip aty në spital. Po, direkt. Kë mësysh më sill një sup me ti. Eme, më sill supën. Kuptonaj jo, se është më po. gjasa është shqiptare. Po se ha dot, mëse ha dot. <laughs> Na mbyllën me këto patate lakra. <laughs> Sa ha në Gjermani? Unë erdha në Gjermani për të ngrën mish. E ju prapë këshu Jo, mi shka Mi shka Ajne si mishën Ajne mishën kashën Sa të du e shka Mirë Shkojmë të e kërë një të brerë e shumë e shkurë të tani Për të ardhur në anën tjetër të klujitë mëgjesit Me të tjera informacione Do të flasim pak edhe për uh, një djallë të vogë Li cili Çin moshën 14 vjeçare Altin. Ka me 10ra, me 10ra medalje. Sa medalje keti? Unë s'kam. Sa ashtu, sa ti ke? Unë di turt ta thuash, e shikon. 24 vjeç dhe s'ka asnjë medalje. E i vogël është do marr. I vogël dhomar... po, Altini? Po. No, I vogël është. Ai zgjimin filloi misionin që. I vogël. Nuk e ecën rritë të fal. 10 vje më parë kur uh, unë Altini erdhem këtu në Klavefem, Altini ishte 14 vjeç. I vogël duhet thënë. Po, mund të thëshim se shqetërohesh shë me këtë. <laughs> <laughs> e me qëta dhe ishte me mjekër Qëja po, të ere Sa i kishë dali <laughs> në faktë Kjo mund qërë një medalje, një medalje Po <laughs> <laughs> Po përshetho aske tjetër hë Jo jo e ka fjallën që Po se se kam marrë Nuk ja kemi dhe po, Duhet të këshuar Por mjekër në që, moshën 4.000 vjeqarë Unë nuk kam zemur ta jabë këtë lënë si medalje Kishë si do të medalje Të se si e i lirë meta A shto. <laughs> në shto Tejmë pasua krybin e mqesit nëndet të së shtapë na na na na na na na na ai ai që më arritur drejt fundit programit Zojë Zotrinja por uh, nuk do të largohemi nis... pa Jo jo nuk largohemi pa thënë medaljen e 14 vjeçar. Atë kemi me medaljen e 14. Oh so ti tash me këtë medalje e 14 vjeçarit është kampion i taekwondos pra. Wow. Ora sel çkalla quhet vetë, është vetëm 14 vjeç dhe ushtron karate artet marciale që kur ka qenë 5. Mm. Kjo është ka 9 vjet, kështu që ty ty brinjën njëherë. Natyrisht. Ai mundi 14 vjeç, mundi 24, mundi edhe 34 për aq pun. Por, pra brinjet i ke për një sal. Po, ai ty ty ty brinjën dlale. Mos merr fara nga ata. Atu afërlajës sot të shkoja ndikur kur kam qenë një an 50% gjys. Fillim më thon vetëm për vetmbrojtje e pasaj tha, ndritove edhe nga thyerja e brinjës. Bravo. Jo, se bej shaka tani, or selje nuk është Nuk është, tyres, njështë, është për, nuk është një djalë agresor, por është një, një sportist, një kampion. Katundishari ka 10 medalje. Sa kemi dëgjuar, më shumë për turneje, për mirësi. Miqi e themin ne këtu, në klubin e mëjesit se. Oh. Sa <laughs> para fliten për një stil. Po e gjete sa medalje ka fituar? Ke 3 mundsi. Po gjete sa medalje ka fituar Orselti, meqë ka fituar shumë medalje, jepi. Tani janë 14 para siç ka dhe moshën. Gabim më shumë. Më shumë. 20. S'ka që 5 vjet që. Uh, Rrënda jote, secili ka nga 3. Rrënda <laughs> jote, kush e gjen i parë? Uh, ka 35 medalje. Jo, Jolta, më, më shumë. shumë Altin, 40. E saktë. Hey! Altinun hey! i shkova shumë, shumë, shumë afër Altino. Herën e parë gabova shumë. Si ka, Bravo. Bravo, wow. Çe ngalom e çunin? Ës shumë shumë kanë mirë. Bravo. Pëlqej shumë. Ka mundur një një serb. Mhm. Mm me një rezultat shumë të thellë. Ktu pas ka bër pa gabim, po. Pytja është sa me sa e ka mundur Serbin Hajte, kushe që një parë, filon të jollë ta Dhe që është me komplikuar 10 me 2 10 me 2, jo, më shumë për Orsildin, më pak për uh, Më shumë dhe për Serbin 20 me 4 20 me 4, jo, më shumë për Orsildin, më shumë dhe për Serbin 35 me 12 Jo, më shumë për Orsildin, më pak për Serbin Wow A tërë 50 me 7 Jo, më pak për Orsildin Më pak edhe për Serbin. 45 me 6. Jo, më shumë për Orseldin. Më pak për Serbin. 48 me 5. Më pak për Orseldin, e i sakt për Serbin. 26 me 5. Jo, më shumë për Orseldin. 47 <laughs> me 7. <laughs> 27 me 5, uah. Wow. 47 me 5 e kam thënë. Dhe lumë të alëtin, e mund dhe olë të në ty me zero, gjithë të sekoj. <laughs> kështu kësho. Qënë e të gotë, sa ne të e mbjullim këtu. E të sakt. Uh, Orgesë të zaimi është duke ardhur me Music Box. Ora është nënte, 55 minuta, ju jeni me Radio Komptare Klab FM. Programi që, sa po, përfundonë në pak minuta këtu, është klubim gjesit. Dhe i le me jonën, që do t'ju informoj me lajmet e orës 10, për para se të... Vjion në mikrofon kjo këngë nga Likee. Ciao.